Naquele piquenique de burguesas, houve uma coisa simplesmente bela, e que sem ter histórias nem grandezas, em todo o caso dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do b u r r i c o foste colher sem posturas tolas, a um grande zual azul de grão de bico, um ramalhete de rubro de papoulas. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampámos, indo ao sol se via, e houve talhadas de melão, damascos, E pão de ló molhado em mal vazia. Mas todo o p ú r p u r o a sair da renda, dos teus dois cheios como duas rolas, era o supremo encanto da merenda o ramalhete rubro das p a p o l a s